Az időjárása éjfél lehetett már, mikor szemébe tűnt egy pislogó sugár. Amint közelebb ért, látta, hogy ez a fény ablakból virágít az erdő legményén. Jancsi e látványra egykép okoskodék. Ez a világ alig, ha csárdában nem még. Bizonyára úgy lesz. Hál a jó Istennek! Bemegyek az éjre, Benne megpihenek. Csalatkozott Jancsi, Mert az nem volt csárda, Hanem volt Tizenkét zsiványnak tanyája. Nem állott üresen a ház, A zsiványok mind a tizenketten Oda benn valának. Éjszaka, Zsiványok, csákányok, pisztolyok, ha jól megfontoljuk, ez nem tréfa dolog. De az én Jancsimnak helyén állt a szíve, Azért is közéjük, nagy bátran belépe. Adjon az úristen szerencsés jó estét! Mondott neki Jancsi, ilyen megköszöntést, erre a zsiványok fegyverhez kapának. Jancsinak rohantak, s szólt a kapitányok. Szerencsétlenségnek emberek ki vagy te, hogy lábadat mered tenni-e küszöbre? Vannak-e szüleid, van-e feleséged? Akár kid van, nem fog többé látni téged. Jancsinak, sem szíve nem vert sebesebben szókra, sem nem lett Haloványabb színben. A zsivány kapitány Fenyegetésire, meg nem Ilyett hangon, így módon Felele. Akinek életét van miért Félteni, ha e tájt kerüli, Nagyon teszi. Nekem Nem kedves az élet, Hát közétek, Bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek. Azért, ha úgy tetszik, hagyjatok életben, hagyjatok ez éjjel itten megpihennem. Ha nem akarjátok ezt, üssetek agyon, hitvány életemet védeni nem fogom. Ezt mondta, nyugodtan a jövendőt várva. A tizenkét zsivány csodálkozására. A kapitány ilyen szókat váltott véle. Egyet mondok, öcsém, kettő lesz belőle. Te deréklegény vagy, azt a bátor szented. Téged az Isten is zsiványnak teremtett. Éltedet megveted, a halált nem féled. Te kell lesz mi nekünk, kezet csapunk véled. Rablás, fosztogatás, ölés, nekünk tréfa. E derék tréfának díja, gazdag préda. Ez a hordó ezüst, ez meg arany, látod? Nos, hát elfogadod a cimboraságot furcsa dolgok jártak Jancsi elméjében, stettetett jó kedvel szólt ilyeténképpen. Címborátok vagyok, itt a kezem rája, rút életemnek, ez a legszebb órája. No, hogy még szebb legyen, felelt a kapitány, lássunk embereim az áldomás után. Papok pincéjéből van jó borunk elég. Nézzük meg a kancsók mélységes fenekét. S a kancsók mélységes fenekére néztek, S lett eltemetése fejükben az észnek. Maga volt csak Jancsi, kimértéket tartott, Kínálgatták, de ő... Aprókat kortyantott. Álmot hozott a bor latrok pillájára. Jancsinak sem kellett több. Ő csak ezt várta. Mikor a zsiványok jobbra balra dőltek, Jancsi a beszédet így formán kezdé meg. Jó éjszakát! Nem kelt föltíteket sem más, Majd csak az ítéletnapi napi trombitálás. Élete gyertyáját soknak eloltátok, Küldök én örökös éjszakát reátok. Most a kincses kádhoz, Megtöltöm tarisznyám, Hazaviszem neked szerelmes iluskám. Szudar mostohádnak nem lész többé rabja, Feleségül veszlek, Isten is akarja. Házat építetek a falu közepén, Ékes menyecskének oda vezetlek én. Ottan éldegélünk mi ketten boldogan, Mint Ádám és Éva a paradicsomban. Istenem. Peremtő, mit beszélek én itt? Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit? Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak, s én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag. Hozzájok sem nyúlok, azt én nem tehetem. Nincs elromolva a lelki ismeretem. Édes, szép iluskám, Csak viseld terhedet, Bízd a jó Istenre, Árva életedet. Mikor elvégezte Jancsi a beszédet, Az égő gyertyával a házból kilépett. meggyújtta födelét mind a négy szögleten. Elharapózott a láng sebesen. Egy láng lett a födél szempillantás alatt, A láng piros nyelve az ég felé szaladt, Feketévé vált a tiszta kék égi bolt, Elhaloványodott a teljes fényű hold. A szokatlan világ, amint elterjedett, Fölriasztotta a bagjot egeret. Kiterjesztett szárnyak sebes susogása a falombozatok nyugalmát Fölrázta. A nap Legelső sugára Lesütött a háznak Füstölgő romjára. Pusztult ablakán át Benézett a házba. Ott A haramiáknak csontvázait lát.